А регочуться, наче школярки. Прислухалася, сміхнулася, а не вгадала польська мова. Полон стереотипів помилилася не Парижанки. Ішла набережною сени. раділа, що сама. Цікаво, чи, бував, пінзель замолоду в Парижі? Мав би бути, бодай, не він проїхав по всіх Європах, навчався того, що розквітло вже в Бучачі. Недовго йому судилося творити свої шедеври, близько 15 років, а те, що було раніше, повите таємницею. Мабуть, уже назавжди. Можна тепер лише додумувати ту частину життя скульптора, реставрувати її на свій розсуд. Тепер у Луврі люди завмирають перед його роботами, перед тим, що вціліло, що дивом вижило, і моляться, і не можуть стримати сліз. А більшість творінь зникла, розсипалась, згоріла і потонула в болотах. Звідки така? Неймовірна плідність. Чи йому до снаги було вмовитися з часом, чи належав до тих майстрів, яким усе дається легше, ніж іншим? Чи жив у своїй майстерні, відмовившись від багатьох принад життя забезпеченого сницаря, чию працю добре оплачував магнат Микола Потоцький? Може, саме такий спосіб життя, зосереджений на роботі, на чиюсь думку, дивакуватий, був для нього прийнятний? Може, йому, щоб відчути радість і гармонію, потрібні були насамперед нові замовлення? А гроші, отримані за них, він не встигав витрачати? Це робила його дружина. Чи був він щасливий? зі своєю Маріанною Елизаветою. Може, Пінзель і справді творив передусім для простолюду, бо ж його роботи завжди були на видноті не для обраних десь за зачиненими дверима, а в церквах, на міських і сільських будинках. Треба було тільки глянути вгору. Це була міцна спілка трьох видатних осіб – Меретина – Пінзеля та Миколи Потоцького – спілка архітектора, скульптора і мецената, що вимагав високоякісних творінь, не втручаючись у роботу майстрів. Не доводилося телефонувати Уліані. Вона подзвонила перша. «Ну що, нагулялася?» І, не дожидаючи відповіді, промовила «Луї нас кличе, чекає на нас, де ти?» «Набережна Орсе?» – засміялася. «Вона ж довга! Де саме?» Будиночок Ульяни та Луї під старою черепицею зі своїм садком за кілька кілометрів від Парижа видавався ілюстрацією доказок Шарля Перо. «Головне, щоб не до синьої бороди!» – усміхнено погодилася Ульяна, проминаючи ворота скляні двері аж до підлоги і теплий хол за прозорим склом, будиночок наповнений давніми речами, темними меблями та безліччю порцелянових, скляних і мідних дрібничок, песиків, пташок, пляшечок та інших абишчиць, гравюри на стінах, дві полички, з різними глеками на вино та два ящики волоських горіхів перед каміном у вітальні. На столі запалені свічки. Їхні язички відбиваються в двох каравках з грубого білого скла з червоним та рожевим вином. Смачно пахне смаженим м'ясом і щебрецем. Галя на запах визначає улюблену приправу. Вона теж додає чебрець до м'яса. Луї обійняв її, наче давню приятельку, розцілував в обидві щоки, хоч вони бачилися перед тим тільки раз. Гомінкий та енергійний, як ульяна. Луї випромінює задоволення життям. Своєю оселею і своєю дружиною. Вони обидва схожі темпераментами на італійців, дарма що він француз, а вона українка. Бордо і Бургунське найкращі вина у світі. Луї пропонує два вина на вибір, перелічуючи принади кожного. Галя не дуже розбирається в назвах вин, але в смаках так. Він з Бургундії, пригадує Галя, і на неприховану радість господаря обирає бургундське. Луї має пивницю в підвалі. Він навіть підхопився, демонструючи готовність негайно показати її гості. Уляна стримує його. Потім, спочатку вечеря, цілий день не їли. Галя згадує про зубрівку. Чоловік Магди, їхньої спільної однокурсниці, каже, теж має комору, де зберігає вино. Власник винарні, з розумінням похитує головою Луї. Ні, ні, майстер різьбяр. а вино робить для того, щоб пригощати друзів. Луї вина тільки купує, він цінувальник. Придбав? Поклав на схов до пивниці, веде спеціальну книгу вин, ретельно записує, яке вино і коли купив, і навіть коли і з ким випив. На столі кілька різновидів пахучого сиру і хліб, запашний, свіжий хліб, без нього в цьому домі за стіл не сідають. За ароматною печенею, смачним хлібом і терпким вином гомонять про все. Про пінзеля, лувр, вина, погоду і про те, що обов'язковий елемент у гардеробі французів –